Välkomna till lucka nummer två i Carleos julkalender Det är jag som är Carlos Och det är jag som är Leo Och under december så bjuder vi på en liten, ja men en mini-podcast varje dag Alltså en, en lucka per dag i 24 dagar Och idag är vi på lucka nummer två Bakom lucka nummer två döljer sig historien om när Carlos tog körkort Det var sommaren 2005 jag skulle egentligen ta ett körkort eh, tidigare än jag. jag gjorde det. Men eh, eftersom jag hade en tid för uppkörning, men jag Men det var det inför samma dag som jag skulle börja sommarjobba på Volvo. Ja. Och den dag kan man att det var borta. Så jag fick eh, i alla fall boka en ny Vem vet, jag kanske inte hade klarat den. Med tanke på hur uppkörjningen gick så jag kommer att berätta, så kanske jag inte hade klarat den. Jag fick i alla fall gå in och boka en ny tid. Det var... Detta var precis när man kunde gå in och på, på nätet och kolla var någonstans i Sverige fanns den kortaste tiden för uppkörningen. Den kortaste kötiden. Så jag fick åka hela vägen till Eksjö för att köra upp. Från Göteborg till Eksjö. Och du hade också tidspress för du skulle flytta? Jag skulle, precis, det stämmer. Jag hade tidspress för jag skulle flytta till Spanien. Jag var tvungen att köra. Fick jag köra upp och ta kökortet innan jag flyttade dit. För teorin var ju klar, halksjöningen var klar. Just det hade varit obegjort. Det, ja, ja. det var ju en eh, tid som man. Ja, det var en tid. I alla fall, jag fick åka iväg till Eksjö och eh, Som ligger i Småland, nu? Någonstans det hållet. Jag vet att jag övernattade i Jönköping och Så det var alltså, ungefär halvvägs, kanske. Jag vet inte. Ja. <laughs> eh, och eh, där. På regimentet så hade de, hade de en, en körskola helt enkelt. Ja vi körde, vi körde upp i alla fall på regimentet och fick, fick stå och vänta ett tag på, på att körläraren som jag skulle ha skulle komma tillbaks. För han var redan ute på, med en annan elev som skulle ta körkortet. Ja. Och jag kom ihåg att jag stod utanför, det var en jättefin, det var ju sommardag, det var ju och stod och väntade jag hade sagt, jag vet, för så kom det kom tillbaks en bil såg jag två gick ur och det var ganska uppenbart att den ena var elev och den andra var en lärare eller en kontrollant en, kontrol ja, en vägverkets precis en vägverkets representant <laughs> ja de stod och pratade lite och den här killen eleven Unga killen, han stod liksom och bara hängde med huvudet. Det såg ut som han fick sig en avhyvling där liksom. Så jag tänkte, ja ja, men det hände ju inte mig. Han är ju gass. Han det var han bestämde I alla fall. Eh, han gick in på kontoret. Jag följde efter och så sa, okej okay, det är nästa. Så ja, oh, följ med mig, sa han. Och så gick vi ut i bilen. Eh, och så sa han... Oh, vi stod och pratade lite, presenterade varann. Så vi satte oss i bilen och så sa han, gör en invändig kontroll på bilen. Ja, ja men det är inga problem. Jag hade ju ett papper hemma. Ett orange papper kom ihåg till och med att det var. Ja. Där det stod all, allting om kontroll invändigt. Ja, det var ungefär så mycket som jag fick fram i huvudet. Jag kommer ihåg papperet framför mig. Ja. Men jag kommer inte ihåg någonting om vad det, det var som stod. Ja. Jag kommer, så jag satte igång. Okej, okay, men jag, jag fixar sätet. Ja. För den här lille... Och på kiden. mysterium. <laughs> Precis, det det funkar. <laughs> funkar. Nej, Och så fixar jag höger sidospegel, vänster sidospegel, backspegeln. Och så säger jag, men det måste ju vara mer. Ja. Så eftersom jag är... En göteborgare. Jag representerar Göteborg i Eksjö. Så tänkte jag jag får, jag får dra en vits här nu. Så jag tog tag i säkerhetsbältet och så drog jag i det. Ja. Snabbt. Och så, så stannade det ju. Ja. Och vände mig till honom och sa du, säkerhetsbältet funkar. <laughs> ja, kolla. Stena sitter med. Fortsätt. <laughs> ja, fail. Men och då sa jag, nej, det är det, det, nu är det klart. Okej, okay, men jag, jag startar motorn nu och håller foten på bromsen, sa jag, så jag, hade, jag förbätt, den ska eller Bromsen sjunker ju ner när du startar bilen. Ja, just det. Och så lyser alla lamporna upp. Så, så att, eh, jo, men det, det ser bra ut. För annars hade jag ju aldrig låtit mig gå ut i bilen Nej. och använda den. Så, ja, men alla lampor, det, det stämmer. I <laughs> <laughs> Och så. Så lade jag, la, la jag telefonen i, i handskfacket där Det var ett, ett fack i panelen där precis framför växelspaken Jaha, ja, ja, inte det, men... Jag inte det, med, ja, utan ja, precis stereo, framför, i, i panelen ja. där precis under stereoen ungefär ehm, Och så åkte vi iväg ehm, Det var en, en Saab, jag hade aldrig kört en Saab Det, det, det, det är klart, en bil, det är inte så för det har rattopedaler och växelspak ja. i alla fall, vi körde ut från regementet vi ska tillägga inte finns inte så många rödljus. det är högerregeln som gäller och ja, det är enkelt på de flesta ställen det är ingen rondeller ja. har de också ja det har de de har rondeller det kommer att komma lite längre fram i alla fall första första kommer till att till sväng höger ja inga problem kolla. lägger ut blinkisen och när jag kör ut så håller jag mig in till kanten han tog en nervositet så jag håller på med att eh, krocka med en, en lastbil som kommer i motsatt eller eh, som kommer från höger och ska köra rätt fram ja. eh, så lär han få använda dubbelkommandot eh, Det är ingen bra start kan man som helst eh, erkänna så Där fick jag ju svettas ja. Då började alla eh, Jag fick fortsätta så kom vi upp, det var en 50-sträcka och så kom det ett, en gul skylt som såg ut som ett S på att det, det, är, en kraftig sväng åt, eller det är en sväng åt det ena hållet och så en kraftig åt andra ja. Men jag sänkte ut det farten, det är ju 50, det är ju jättelångsamt ja. Jag svängde höger och sen så kom det snabbt till vänster, herre jävlar Upp på totaren med höger fram- och bakljud Jag tänkte, men vad fan är det här? Är det... Vad händer? Då övervägde jag att fråga Ska vi åka tillbaka till regementet För det här är ju ingen idé Nej, Men jag höll käft vi um, fortsatte dikla bra I en kvart eller sådär Vi kommer till um, Under en viadukt Där säger köskulläraren Kör mot sjukhuset Och kollar upp på skyltarna upp för den här, Under den här viadukten Då är det en liten uppförsbacke Det är kö um, så det är bilar framför och det står, kör till ja, är det är till vänster sjukhuset då. Så jag stannar eh, ungefär längst ner i, i den där eh, lilla backen. Lägger i vänster vänsterblinkelsen, lägger i ettan och väntar på att bilarna framför ska börja komma igång. Då ringer telefonen som ligger i det där förbannade facket framför eh, växelspåken. Och jag tänkte, det är inte mycket jag kan göra nu. Får jag bara låta det vara. du får bara låta ringa. Så börjar bilarna framför röra sig. Och precis när jag börjar och ska hitta dragläget i den här nya bilen, då säger jag till, du får ta stänga av den där. Nej! Nej, nej! Tänker jag. Hopp, ja, ja, ja visst. så jag bara, Samtidigt så jag försökt kolla och hitta dragläget kolla fram på de andra bilarna. Fypplar och försöker hitta telefonen. Jag har fått ett tag i den, för den har, ju, den har ju åkt ner i det här facket, det är en liten bit, så åker jag fram, åker upp, och eh, kommer in i rondellen, jag kör fortfarande på ettans växel, det bara låta lite i var den går, <laughs> svänger in, svänger ut ur rondellen, då har jag fått tag i telefonen vid det här tillfället, jag svänger ut, men jag blinkar fortfarande åt vänster och bilen är på ettan så det skjuter motorn nu och ser att det är 50 meter fram, är det en till rondell? Mm. Och där står det sjukhuset till höger. Ja. Kom ihåg att jag har ettansväxel i och det är planmark och det börjar komma upp i lite hastighet så motorn skjuter jag sitter med telefonen i handen och försöker stänga av den hittar inte knappen Jag kör rätt fram in i nästa rondell blinkar fortfarande till vänster och kör ut höger på ettansväxeln. Då slutade telefonen ringa. Och, och jag har väl förlorat ungefär ett halvt kilo i svett. Under den tiden. Och vad, vad sa han då? Han sa ju ingenting. Eller Nej, han, låt det, var det bara han... inte hända igen. Nej. Och jag, tar, jag slängde telefonen på marken. Jag, tänkte, jag tyckte då var det det bästa. Nej, men Så har du alltså kört på... Nästan krockat. Du har Nej. kört på totalt kör Och du hade inte växlat på 2-3 minuter. Och... <laughs> och vad hände sen? Efter det... Så ville han att, eh, <går> jo han sa, följ, vi kom till den här rondell ute vid landsvägen ja. Då sa han, följ, följ skyltarna mot detta Ja okej okay, men det ska vi inte ha så jävla svårt Då stod det i den här skylten som har rondellnivåit med de olika riktningarna och vart du skulle Det stod inte med där utan skylten, för det var separat ovanför ja. Det var ett långt streck där Och till, till vänster för den orten som skulle till då antog jag tyckte det normalt att jag skulle åka igenom rondellen och längre fram ja. i den här. Men då sa jag, Nej, men nu missar du ju detta. Okej, ja, men då får jag vända då. Så åkte in i ett bostadsområde och så körde in på en parkering där. Och jag gjorde det inte perfekt, så in på parkering, ut, in, ut, in, ut. Och så, då kom jag iväg. Ja, för att vända där? Ja, för att vända ja. för att komma ut igen. Ja. Uh, efter det så var du bara tillbaka så jag fick ju vara på parkeringen någonstans så kom jag tillbaks ja. till. till Men är väl ja, när jag väl tillbaka där. När vi kom tillbaka så då var det ju hängande huvud. Jag tänkte, ja, fan, nu har ju kommit hit och skämt ut med bara. Ja. Tud ja. att det inte var utebara nästan. Ja, <laughs> jo, jag hade blivit den han hade, han hade, han hade med här. Så jag fall ute i bilen, ställde mig att luta på bilen, så ja, var Ja, hur, hur dåligt var det? Och eh, Jag tänkte ju, vad fan mitt, min teori där går åt pipan eller halkkörning går pipa för jag kommer inte kunna komma tillbaka för att avsluta Nej. detta eh, Och det första han säger, ja Du klarade. Ah, fan, det! Det är inte läge att driva okay. med mig nu Det, det, det är fan inte skoj eh, Jo det enda jag har att påpeka, det var ju den vändningen du gjorde på parkeringen där. Och att det var inte det bästa stället för det var en vanlig bostad inne i ett område som var ganska smalt Det var inte en kotte där. Jag tänkte, det var väl ingen fara. Men jag sa, ja, jo, ja, men det, det kan jag nog hålla med. Det kanske var lite smalt Kommer du ihåg hette? Uh, Lin Le Len. <skratt> <Lenin>, Lin <skratt> ja, precis. Nej, jag tar han heter Lano Leno i i öknens För så verkar borde ju börja kolla så här när folk krockar vad de haft för Ja, för... inspekt vad det nu heter då har jag tänker man att ganska många som han har godkänt. <skratt> ja, jag tror han efter att jag var klommen då hoppade han in i bilen och åkte iväg. Ja. Jag tror han satt sig. Ja, men undrar, han som blev kuggad precis innan du han, fan han körde rund. han? <laughs> ja, det Men tog du körlektioner? Mm, ja, jo, jag tog en jag tror jag tog fem sex lektioner. Ja. Men jag körde upp som privatist. Ja, okay. Och äh, Men jag, jag tänkte ju... att det är extra hårda mot dem också. Ja, det sa ju det. Ja. ja. Det I var säkert <laughs> ja. så. Inte inte så. Dagens lucka tips. Det <laughs> var ju med, det är det dummaste jag någonsin har gjort Det var ju dagen, kvällen, men typ natten innan jag skulle köra upp När vi var ute och åkte bil En kompis till oss som hade kökort. Det var du, jag och hon och kanske någon till som var ute och åkte Och så fick vi för oss att jag skulle Alltså här, jag har inte körkort, ja, jag ska ta ja. mitt körkort imorgon och då fick vi för oss att, att jag skulle köra lite bil. Kom ihåg det ja, Så körde jag, Vad höll jag på så jävla du. Så körde vi runt där någonstans. Det var ju mitt på natten, så det var inte så mycket folk ute. Men det var ju enormt utgjort. Ja, där, där sammanfattar vi lucka nummer två. Och vi ser fram emot lucka nummer tre. Vi närmar oss den stora dagen. Ja, vi, vi hörs imorgon. Vi ses imorgon.